Rugăciunea a douăsprezecea pentru vindecarea de orbirea untrică. Aleluia, slavă, Ție, Tatăl Celestei, și mulțumim! dincă de orbirea untrică ne-ai ocrotit, când cei orbi biserica ta ortodoxă au părăsit, pe căile de bezna ale sectelor spre Gheena s-au rătăcit, în iezerul de foc al păcatelor s-au prăbușit. Dar pe noi, Îngerii Tăi, cu Harul Duhului Sfânt, prin Sfintele Taine ne-au sfințit. În ochii minților noastre, Lumina Lina Sfintei Slave a strălucit și Taina Legii bine ne-a descoperit. Aleluia, slavă ți-e Tată este bine și mulțumim, fiindcă de orbire acea untrică ne-ai ferit. Aluatul minciunilor, al fariseilor, al saducheilor, al sectelor, l-am azvrlit prin cărți, slujbe, biserici. Lumina Duhului Sfânt în neamul nostru a sporit, roada minunată a viei tale, ciorchine de suflete, pline de Duhul cine s-a iubit, și la cina cea de taina Fiului Tău cel iubit, cu brațele pline am venit. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă de orbire orbirea că ne-ai vindecat. Veșmântul de raze de soare al Duhului Sfânt, ca fiul Celui rătăcitor ne dat. Pe acei cei orbi să-i întoarcem, am încercat, dar darurile Duhului Sfânt, sufletele noastre s-au bucurat. De aceea, de multirea talanților ne-am îngrijit să facem voia ta, ne-am nevoit.